As-salatu, as-salamu ala Rasula Muhammadu, ala alihi, wa sahbihi, e gjemain. Të gjitha falendërimet, lafdërimet, adhurimet tonë e të kune Allah ota madhënuar. Shëkuat në ruar, më lëjani që në fillem të këti emisionit të përshëndas, me përshëndetin e bukur, përshëndetin e pachës dhe mirësis, as-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Një kësë është më lëjani që në këto dit të festës,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 të lodhë dhe të angazhohet, nga se gjitho që në këtë bot, e ka qmimin e vetë. E ka qmimin e vetë. Pra këtë arsu edhe, nga këtë këndë shumë që ta sërojmë edhe që është një kurban bajramit. Fëllim eshtë, në këtë fest, është haji, si kur që e përmenda. Qëka simbolizën haji? Një fitore të madhe, një nga dhënim një sukses të madhë, jo vetëm të atyre që kanë shkuat tja, por edhe të atyre që kanë betë këtu, për fërësujë, nga se haji shikua në ruar bia në dhjetë ditet e para të muajt dhulhegje, dhe vazhdojnë për 2-3 dit tjera pas taj pas ditës e dhjetë. E qëfar kanë të bëjnë dhjetë dit e muajt dhulhegje? Pavarësisht, a bëhet fjallë për hajinu,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 e arritur a jonë që këtë dhëtë disht tashënoj madurime, me dalim nga dhëtët e tjera, javlen që të kërëzohet në fund më një, thesi kërës është kur babajrame. E që ështët e tjera që ndëllidhen këtë drejtim, haqijo për shanur, kanë gavnir, kanë gavnir, mbi epshën e ti, ka se uh, haqji është një sakrifis materiale, fizike, shëndetsore dhe familjarë.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 Në të regoni për shambull, ku është jeton jetë më të lumëtër, më të rrhatëshme? A një puntor që me djersë i fiton 200 eurën mujtë? A një hajnë që i vjellë 2000 eurën do shtë të mbranë një dita? A i ka më te për në kuptim të sasisë, por në kuptim të kualitet të jetës, rrhatës, a përstështë nuk mund të jeti balabartë. A i që ka, e, ka, e, e ka fitu me djersë, e në bukun kur hanë është e hëmbëlë ati edhe kripa i duke të ambërsi mjallët. Pse? Se me djërë se ka fitur. Nështë ata që se ka fitur me djërës, shpërdorojnë, ke shpërdorin, apo, si duke në gjithë në të interesante, asë në një, për shamu, langë, asë frët, asë është shqimë. Pse? Pse nuk është i fituar me djërës. A nda i zotë që leoana, fitimit e tila nuk kje bërraqet. Për këtë arsyë që kë do më u gëzura lesht, do në me ndi e mbëlsirën e jetës e të festave, duhet të ameritash. Zatën, jeta është e tëra përpjekje për të ameritu. Duhet të, du, du, të paguajmë qmimin e jetës që po jetuajmë. Jo të jeshtë tjemi kalimtarë, numërë, një, një banorë më tepër në këtë botë, apo kërfdesim një banorë më, më pakë. Nuk duhet tjetë jetë, ak shto. Po në në dërte duhet që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 nuk e merituan as jetën, as dekën e kështë mëratë. A ne duhet të emë që këtër uvarë. Ne duhet të jemi shumë produktiv, dhe të bëshëm. Të jemi, me dëvërtit, shumë të zelëshëm, punëtor. Jo dëmbela, për taca. Por, nëse do në më knaqë, nëse do në me eshiu në më bëllësirë në jetës, kënacinë e saj, lëmë të rinë, do në me eshiu edhe, edhe kënacinë e festave, duhet kesh një kontribut të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 e kemi efenduar, e kemi fyër, apo si kemi përfil mësimet e ti, asozimet e ti. Nuk këndu një, nuk këndu një ndjenë pasashme kër vjenë ditë e mësuzet. Ti është fest. Asë nuk është në një ndjenë e sinqert e kërë t'ja urojmë. Pse? Nga se qëfar kemi bëne për te. Por, pa dushim, sa i mësuzi cili, për shambull, ka kontribu për poplët ti, ka kontribu për vendet ti, është munduar gjë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 haqijo ka që atë gëzohet. Po dhe e familje që ka delegua haqilir, ka që ka të gëzohet. Po dhe e që i ka shuizu dhe dhe dhët dhe dhëllëheqës na dhërëm ka që ka të gëzohet. Po dhe e që gëzohet me gëzimin haqilirë ka për shka të gëzohet. E kështu më rëllë. Në imësimi i parë është, shikonë ruar që të mësohemi, të afitojmë ilumë të njënë dhe gëzimin. Jot n Kase nuk ja din vlerën. Djali që nuk është lodhë për pasurit, por e ka trashëgun nga baba, nuk di me rrujt. Por ali që është lodhë, baba e ka morën me vetën pun, e ka angazhu. është lodhë me fitu, ah, arunë shumaj atë pun. Kase e dinë se sa so mundi është dirë, e pësënë është da ka shumë, njërë po, e dinë se sa so është lodhë me fitu këtë euro, që pastaj, ku i dizë, ku për argjan. Por thash, për shambu një hajnë, Allahu në aruj, a që vjedh, than shtëpi, than dyqane, edhe atë që gjine vjedh, apo, që ashtë o si e ka marë, dhe mon, e ka marë, e ka marë, në shpejtësi, pa lodhe, që ashtë dhe argjot, nuk din ku shkojnë. Osa ta, Allahu në aruj, që i fytojnë me drogë, shqetë disë gramë drogë, për mire euro. Kjo është fitimet vërtet i pamerituar. Ma dje, që si lëtë pasuja dhe dëmëtimet shumë të është qëri. Kjo me këtë fitim nuk mund të knasht. Osa i përshamu dhe cili ka marrë diplom duke kopjuar në provemë. Nuk kënasht e ideje se ti, nuk mund, nuk kja din as vlerën punësimit nesër. As punës ku e kryjë nuk kja din vlerën. Pse?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 Më tëjë për mësim, sudan dhe ju dretovë, në zënëzve, më tëjë për lecëzim, shumë më tëjë për. Dhe qovë se dëshroni njësër të gëzoheni për sukses të këti veni. Pse? Kasi e një lodhë për këtë ven. Përndaj, aj që e donë këtë ven, gëzohet për shambull, aj që ka kardirë mund për këtë ven, gëzohet kur do gjonë se Përshëmbull Kosovës i janë shtuar dhe disa doktorat shkencës. Lami ndrushme përshëmbull. Gëzuohet vallaj për një rrugë të shtruar dikon që u bë. Elhamduli lah. Po po përpara në vend. Gëzuohet, pse? Po pse i përcito lul. Do sai që skondën i ambicie për, për për këto gjëra. Në kondën e vonat, aty ndaç shtroja kështu, ndaç çel që universitet, ndaç çfarë që, që të bën. Për... Do gjen me falendërinë nga se si bën përtypë, s'ka për çka të gëzuohet. Dhe çdo kush pëneve. Duhet ta gjën shtegun e jetës të ti. Duhet ta gjën një hapësir ku ai kontribon, ku ai munduon, ku ai përpiqet për të mirën e shoqërisë, të vendit. Është që pastaj duke u udhthuar përmes këtij shtegu të kontributit dhe lodhjes dhe mundit ti pret të knasiti pastaj. Ngase ka lodhje caktuar an këtë botë duke siguruar që wallahi ofrojnë knasje shumë më të mëdha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 Ki për shka i thush dikuj për hajrë, ose ki për shka ti thush dikuj, o hajrë, paqë, e u gëzovë, shëvora. Ki për shka? Nga se me shpirët e kemeritu, e me, e, e, e, e, e, e me mund, e me djerët e kemeritu. Përdej, të mësojmi që të lodhemi, të lodhemi, në këpësi një pozitiv, nëse dhe vend një unë që ku të varë, ka nevoj shumë për punë ka nëvej shumë për angazhim, për kontribut, shumë ka nëvejnë të gjithë aspektet, nëse nuk kemi të gathë shumë të lodhemi, për të nuk dojtë a dim vlerën, e asë në qovë se arrinë të arritura, nuk dojtë a dim të gëzëm, asë për e të të imë gëzëmë, përsa që ka në dhëtë në duket rutinje thjesht, apo nga njerë në dojtë të mendojnë se të tjetë e kanë barqë të ndihmojnë, të tjet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 për një uh, tërsi, regullasht përkryra, që në mënyrë me dëvërtet fisnike, dhe në mënyrë me dëvërtet dhignitoze, i ofrohet një sakrifizit nga ajnë ajon, Zotet më dënuar. Jo, gjithë që ka? Fakë morënë që ja, ka dursht një me dhëmë, Zotet? Ja, kështë një. Do tjetë, do tjetë më e perfekcionuar. Do tjetë diqë me speciale. Ajo që janë rëmë, Zotet. E që pikërsh në do në të ditë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 Pa, edhe kja është orë, edhe kja është orë, është të vërtet që dyën ora, të dyja të regojnë kohen. Mirë, pa, dalën kja nga kja, dalën shumë, ose telefonin, dalën, dëtë jënë telefonin, është të vërtet, dëtë mund të shërbesh me ta, pa, ja, nuk ka është e njëtë, nuk ka është e njëtë. E pse kjojtë nuk ka si kjojtë, pa, e ka bo kjo firmë, e pse nga nuk buemi firmë njëtën tonë, e ka bo filonit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 është mundu me bu mirë atë. Këtë në mësën kurba më e rami. Disciplinën, regullin, kvalitetin, përsësëmërin, kujdesin, e kështëmëral. Pra dhej, në kështë ti është vëqë një përhajrë, por është një, një shkollë, me pak ditë po, por që ofranë mësi me të mëdha për jetën tonë. E unë më më jafëtë me këtë dyja, e shumë të tira që janë. Kurba më e rami, në nënd Sa duhet ta luftojm dembelin për tacin, neglizencën. Duhet ta luftojm më të madhe. Apo fryrjen, ose ngritjen e kurresa di kujtë tjetër. Duhet ta luftojm më të madhe smundin e parazitëve që presin nga të gjithë të anjësin dorën. Ta luftojm gjithë këtë. Tangëjo ta mi vat. Të mundohemi. E kur përpjekesh, da dëshmosë po dalmë arrit të gjithë të ndihmojmë pastaj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 Uh, kër shkruan në vej për caktuar, ma dhe in, e ka bërë të jetë produkti pak kontestuushëm. Sjo këse ka, ka mësë përmenë tash firma, se venë janë të një ora, janë të një ora, kër vijen nga një vend, kontestuat kualiteti, kër vijen nga një vend tjetëri të caktuar për shambull, a përsoj të është, para zirëve mërën tërën. A që mund të ketë, po them, i minjerës mund të ketë lëshimin nga n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 mundësit i kemi, pse jo? A në këtu e mësimit e rëndësishme që vijen nga festaj kurban bajramit. Pra në sartë të thuhet, kurban bajram, në kujtojnë këtë mësime, a, festaj, por meritoj e festaj, gzohu, por meritoj e gzimin, bëje punën, por bëje me dignitet, me disciplin, me edukat, me regula, e mësime të të të të shumë, bë që në i silë, festaj kurban bajramit. Zdo qoftë,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 Amin, gjithëve, gjithëve fërmënërës. Po të dëshirë me të bo një pykje dhe premje së kurbonit. Po? Nëse prehen kurbonat për të zbegun. Po? Si bot shpendomja e kurbonit? A bot masparit për tafërmit e dhe për këshita? Po si bot, po të dëshirë me më tregu e rraza zi premjen për kurbonat që prehen për jenë prej për dë prendë, për vdekon që janë, që, që du të bo që të ndalë një e të jure? Po e qartë, e qartë të kuptu më falunerës. Edhe dhejta me të shëmdejt për dhejtët edhe për... Po. që po i banë kështë të mira, kështë të... areshme për neve, zotis për dhejtë, ju e gjara vdekon. Amin gjithë dhe, zotis shumë të shumë të shumë. Aleikum salam, kale u shumë mirë falunerës shumë. Se përket kurban Në çopse për shembull ditë e rëndomta të atë vitit, dëshojmë të thirrni një, një, një kafsh, një bagti, për shemb një lop, një delë, një dhj. Ço Qo do të thotë, do na më thirr. Dhe dëshojmë që me shpërndamisht në soi sadak për të vdekurit tan, atëherë sa më tepër e shpërndajmishin aq më shumë sevapi është natyrë. Sa më tepër shpërndajmish aq më shumë shkon soi aty. Ndërsa kur bie fjala për thirrje në qurban në ditët e qurban Bayramit, apo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 për shumë njështë nuk e futin për shambull në njëtë të vdekurin, nuk e menduar se jo kërë kurban i gjollë, futi ka se si Muhammedi sallallahu e sallam, kur e ka therë kurbanin, e ka, do të do të ka përfin të familën e ti, dhe gruan e ti të vdekur Khadijen, që ka vdek maheret, por e ka përfin njëtë, dhe pa dushim se e ka qenë pjesë ati shpullime, për ndaj duhet them që, në qëfë se gjatë ditë të rëndam të therëm,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 Se më sëfytujmë pësa më atje për që është e mundëshme. E duhet daluar, thash, mes këndu të gjyre, besë që është e qartë. Kemi telefonatë e inkuadrojmë. Urna. Da është ka një cytje, hoqë. Po, urna. Cytje e në përë është muzikë është të ndaluma, është të lejume. O dhe kone fundi të kamë një këtikë, të onë programin e ju, në shpjër tonë, në të të të program dhe gjuhën një. Po? Dhe kam një brengë që të i da hitë e këti ma një të zainë janë me muzikë. Po? A shteli po? po? ju me muzika apo nda ju me? A që shatë do e talo e përmës muzikë e ta? Po? E qartë? E qartë, po, shumë e qartë. E qartë, e qartë. Se përket muzikës kemi folë disarë për këtë qeshtja dhe është sarua disarë kam përmenë se shumica e djetarëve do me thonë e,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 të zëret që futet për t'i dhënë një ritëm caktuar ilahis. Andaj ato që ju ndëgjani kanë bënë efekte të zërit e jo me instrumente muzikore, andaj mendoj që nuk ka nuk ka hapësirë për për shçetsem.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 Kemi telefonat um, e ngaturën. Selamulejkum, un e qum e uo Suleiman. A dalu tani pikëto fuajë. Po. Po, para ne nivete kumajun shprij, vë kompost debit bosh. Po. S'në konsertorat ose një kredit. Po. Po kam jashtuar atë, atë që kam bërë disa pore, e kam kshillur një libër konsumti gjogëdon. Ai bëzi ai libër ta më kish proferu ti atë një kredit. Dhe që gëna, një me të këllët, në në në shkëmë të të të të hara në vëtëmë, dhe e a shkëmë një pre kreditit, dhe mu shkam kështë e këshëllotin për bua dhënë e shpijit, me le a pizëbom e hin kreditaj. To. E salem a legën a rëmë. E salem a rëmë. Ollë, vlojëndërëm, tash, të regullin për din. Duhë tëmë që kanjëra njeri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 to, ka, bakti, ka, telefon, ka, gjitha, ka, edhe që me këtu i borësin. Po, borësin du të më këshu, ta është me shqit diqka për i të që aki. Pa po për lovet në kësh, po ta është du të me lovet në kësh, për diqka, ta është këtosh me pas shpi, ta është dhe kjerë, a i mire me pas dhe kjerën. Po, në qofëse, ki, borës, lajonje dhe borësin. Duet të më, të bëhë më, më kreativ, çë i ndiejti me këtë burrë. Përqendroim mund të them që vetëm branë liu orës, mund të takse burrë, pastaj ky burrë ndoshta nuk është me, me kthy më me fatin, një herë apo ndoshta koha ështëaktuar, shko negocion me borsliun, u diçt komunon këç, po akomazi më shtyi pa kafatin, thënë shko punë dikon, angazhou. U diçë njerëz ganë që kanë disa borxhe, punojnë jashtë orare, dy puni bën. Pse me pasaj, me këtë burrë, pastaj i angazhon antarët e familjes në punë. Ata ndoshta nuk donin punë, por shpe punojnë. Kujtim punë saktuar, këtë dali shete, kështu më rad. Ata e duhet të thonë që duhet, sikur se s'e ka fillim. Do me pa shtëpi, kjo është lodhje. Ama disi ina mësuu pak si të më kaç. Ha të mëre po im atje borsh, ha të këtu. Duhet se të kuptojm paksa. Borshi është përzësi. Është përzësi, pra duhet me kujdes. Me me me mendu mirë para sa të futem pra, me borsh. Prandaj mendoi që duhet me me kërku. Ka më të dashur shumë dësh. Po dhe njerëz koshonjes ka që kanë pasur borxhe shumë më, por pa pasur vetë të trekos në dy të krediteve për shembull, pa pasur më bashkuatje, ata i kanë zy probleme zy në mëlinë do të manduar. Pse? Pse e kanë dyfishuar angazhimin? Vallalloh lodhje po, tasha më vott do të më lund. S'ka pa u lodh. E kanë dyfishuar punën, i kanë angazhuar anëtarë të familjes me punë. Ka shit diçka, ka lëvë vetëm këtë për diçka, për i kocaktuar dy tre vjet, ende ka borxhi 0.0. Pastaj është kënaç normal. Normal. A do të them që do të jemi më sakrificuar se kujtseka. Jo shamu ku gjet, ku këty, borqin, barqin, problemin, problemin, pa shamun nga hap në hap dorëzohemi. S'kam ku më gjet, s'kam ku më kthy. Hajde ta hartu nga borçi në borçi, nga problemi problemi. Në zinxhirore. Pandaj në kër zgjidhje, borçi me la nga barç. Në kërko zgjidhje. Zgjidhosh me la borçin, një anë përgjithmonë, mas me pas borçin tjetër. Të të nga se nëse nëse ki plog këtu, në kër zgjidhje që do ke mbyll këtu me çelnia këtu. Po duhet duhet ruajt kët me mjel kët. Ësë kurse mjeku. Kur pacienti ka një problem, ai lart po e kam yakput gishtën dhe rahatohet. Po çuish me mund të më shërua pa yakput gishtën. A dua të them që duhet truem me kujdesë më çë. Borçi mos na shtin bashkë mat mat. Një telashe që kemi mos na sill telashe më të mëdha. Por me mençuri me me me maturim me konsultim, dhe me, me angazhim besa dhe me lot dhe me mund çë. Të dalë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 ta lësh vetën tënde keq pa diçka vetëm çë ti jesh me barzë zero zero. Nëse nuk të shëlloj që të trokasën e dyert e tilla, gazet cilin të lashe nuk ke zgjidhen problemin, gazet ti po qel barzë tri apo që shkon pas të dukur shtuar, edhe kjo nuk nuk ë nuk më ndaj se është zgjidhe problemi të zonës të Demas Mirat. Kemi telefonatuën kuadroj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 unoz Monteta mund... i amanet fotografi Monteta i amanet për shamu çdo çuf nga gjysandët apo. Dhe ai të rrezeguat bres pas brezin kuptim të një respekti, kuptim të një lidhshmërie mes brezave të gjeneratave kështu më radh. Dhe, dhe kjo është e mirë, nuk është keq të barto një kujtimi që, në me të vërtetë që na lidhin me të kaluarën tonë me me të parët tonë kështu më radh. Mirë po. Në çoftëriu vjen situata e Atilla. Sigurisht ti e ja art, zot na ruaj. Dhe ka nevojë më e shit, nuk ka gjuna më shit. Gjase ajo është pronë juaj. Te pardejosh pronë juaj, ti je të mja shit. Gase baba e ka pasur pronë dhe baba ka shumë ka vdik, ta ka lënë ty. E kujt është tash ai ai ai emaneti? Kujt është? Juaj. Ti ke shit diçka që është e juaja, se ke dëmtuast këng. Është pak emocionalisht e vështirë për ty që ti e ke shitë amarit në babas, po nuk duhet kësto muli dhënë shumë për gjëra. As në çështë ke nevojë, nuk pris punë shitnjeri. E shitnjeri dhe ëh a menaxher më dobishme. Ka së ngjarë një pais të caktuar në shpër vetë zënvan. Nëse të thuasë, është ata mund të sigurosh vetës të të hyra me drejtëmira që të ndihmojnë pastaj për zgjidhjen e problemeve të tjera. Prandaj fatarisht nuk e bëu diçka të keqe, nuk e bëu ndonjë haram, veçanërisht kur ti ke paradhësse, sigurisht se pran për bukë, atëherë padyshim se nuk ke diçka mund të di kjo për këtë gjë, ngasë ke pas nevojë dhe e keshi real diçka t'i kosh të jutja. Se ka shit tojen, as e ke virë, as e ke murtu kërkon, e ka shit në san që është joti. Prandaj në këtë rëtim, vetëm që çdo gjë është në rregull, Allah di më së miri. Emqadrojmë të novën radhas. Alo, selam aleikum. Aleikum selam ورحمة الله. Si fikë që e pamon? Po ornała. E por është për diskutimin e namazit të pairomit, ne nuk kemi mundësi me me tonë që mort, atëherë do të më ndihmoni të fundit. Po. Edhe ti tha nëse e e nëse emfalve, a do të ndodhë të të token tash? Po, e qort. Hajde. Aleikum selam salla. Në namaz i, i Bayramit do të tot falet me xhamat. Do nuk falet ndryshe. Në, në qoftë se njeriu i ka ik namazin e Bayramit, atë nuk kompenzohet. Nuk mund ta falësh Bayramin te shtëpia vet. Qase Bayrami vet nuk falet.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 në më poshtë rregull dhe disiplin. Po nëse nuk ekziston kjo, është fal bajrami. Njerëz që kanë fal kasku, atëra për ty nuk ka bajram tjetër të, të, të shtëpijaftën. Nuk është që sikur se namazi i sabat për shemb, se fond falë xhami, falën shtëpi. Ës namazi bajrami është namazi kur zon të xhamat, sigurisht xhumoja. Xhumoja ti në xhami për shemb, për ato të caktuara, se fal xhamën të shtëpia, duhet të fal drek pastaj. Nga se xhumoja e zaveson drekën. Ditën e xhumojë. Por, bajrami nuk zemësona zë. Andaj që se nuk falit, s'ka për te kompenzimë. Dhe, se përket firme se kuajve, për dhe sa nëse është, për tërëshem, uh, për trekti, ose për shka qoft, të qoftë, ka zëqatë për te, ka zëqatë për te, por detalet e sojësia për zëqati dhe qëfar më njëre, mirë që të takosh më një hoqë të ditu, të shkolluar, që i kuptan regullt e zëqati dhe atitja,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 inkadrojmë telefonatën e fundit për sonte, nga se kemi edhe SMS-a. Po, urnën e? E kom nëjë kysë bon. po të banë. Po, urnën, po të nëgjojmë. Unë që dy vjetë jo me fi ju në jashtë. Po? A Am, ma e kumë përdu me vizë, kum me zetë, e kumë përdu me vizë, e kumë përdu me gje shka nuk po banë, bon. sashtë nuk e kumë do një rukë, do, më që e të biskët. Do nësë po mu shumë marë vizën që dy vjetë, po? E, ma kane për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 përshambullë, përshambullë, kushtimin nga tjetë duhet tjetë valido, ose tjetë më të vërtetë, po menej, legjitima, po tjetë e arsyshme, e kështë më radhë, që ti i pëtë viza. U mendoj se, mendoj, se ambasodak që ka refuzuar të e pëtë vizën, i ka arsye të veta. Ndë mirë që na të shqyutim këta arsye, pëse së përna e pëtë viza. Të shikujmë se, përshambullë, mas valë duhet që të bën Në këtë rreth, andaj mirë më ndje këto procedura, para se më me menduosë dikush të ka bëu diçka. Para se më me mendojë që dikush të ka bëu diçka, mirësh më ndje këto procedura dhe këto rregulla që uh, nga jera ne nuk ja vendojmë veshin. Ai lidh kët dokument, ne them, hajmë se bëna dhe kë. E kur ndërfoza më ndajëshëm që nuk paskabua valla kët dokument, është është tjetër ato. Un po do na ti këpësu gjetha, por nën në tjetër do në në të bëj sapër. Nësa ksohet do të hapen, mos mund të shpru. Por me provu me provu në çira mënyra jo illegale sikur se thënë në zëzën jo kështu. Atë këtu nuk ka zgjidhje. Por rregulla të diejim rrugë legale, të trokasim me dyert ambasadës dhe të kërkojmë për shemb at çka duhet. Ne mundojmë të, të i plotësojmë ato formularë, ato dokumentacione të duhura dhe të presim. Nuk bën këtë radhë, presim mazotër muaj e prap aplikojmë. Ndoshta herën tjetër do zotë çilet rruga dhe gjithë do të, të bëjmë do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 Shiku e nërruar, nuk e pasë paraqysi e ja përmena fillim se kemi edhe shumë pyjtë me SMS, po kam në rritë që ta bëjnë një balans me dërëtet nga se shpesh herë, po u him në hak shiku e dhe ta që ka nërgu pyjtë e përmes SMS-it. Ma dje, është një pyjtë këtë e para që është vendos dhe disë herë para misionit me lemruen nga regjia se ka telefonuar duke insistu që të lezohet pyjtëja e ty u rapëtër. Andaj mëndoj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 Këto e një gjëra që mund të ndodhen të ashtë, si pasoj e nga cimit të shejtanve, ku edhe i qfarë, pa nuk du mu shgu një jë atë. Ashtë me ndojë që ju kinë nevoj që të konsultojme dhe një hoqë, që është, është i ditur për të gjëra i një më mirë për të gjëra se unë dhe aj të jap udzime dhe e, mësime të duhra se qfarë duhet të bëni. Nuk duhet mjoftuar me, me leximin e Kënalshur sura Bakara, lezonia është sura Maqara. Po dikurat po nuk dim. Mso. Mso, qse po pritej po 2 minuta sura Bakara. A ne nuk është leximi surës Bakara me Kastofon ose me kompjuter njëjt, absolutisht as përse a, formë nuk është sikur leximi i diku që e lexon me këtë qëllim. Pra ndua të them që ndërmeni mosat dua. Bëni dua, po fal namaz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 se në disa xhami nuk thirr të zonit për namaz vetëm për xhuma. Po kam mundi që mund të ketë që nuk ka xhamat të rregullt për namaz, është në njërë... ka zi të namaz, xhamia është e larë dorë nga vendbanimeve, në një mënyrë po kam mundi të ketë arsye të dëshme. Po kam mundi të ketë arsye të dëshme duhet më pyet ata që e hapin xhamin vetëm për xhuma, ju jo, unë që nuk po e di pas në xhami bëhet fjala thonë. ë Para se më fund namazin më e fal, a duhet më bëj njëtë apo më fund me bismilla e më vazhdo më fal. Namazi fillohet me tekbir.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 futja namaz dhe pastaj fillon me lutjet e namazit do aftë. Eee. A është juna më shkûn haç për personin e, per personi e vdekur që nuk ka fal namaz? Nuk gjuna. Nga saj përse ka juna. Qësa pse s'ka fal namaz nuk do të thonë që nuk është musliman. Ai që nuk ka fal namaz nuk do të thonë se nuk ka qenë musliman. Ai do të ka lu namazin nga debelia, neglizenca, po duhem praktikja e namazit juna i madh. Kam gjetur atë njeriu nuk dal prej feje nëse nuk falet. An çonse namaz namaz nuk ka shkurdja, skuble namaz, badjo pa fond, a kjo është rrezikshme. Por shumë për një tekna, për shkak të duke buinj, duke mojin. Tekni për shkak të njerëz nuk falen, nuk e mohojn namazën. Ai thot bar që kam Allahun fal deng kismet, jam zon, jam smut, ka ndo arsye të caktuar që ata mendojnë se ndon arsye. Dhe po duhet të praktikisë namazit, sikur sa kemi sikur juno pe juno thaa A më gjithat, njëri ju nuk den për i fjesë, pa e më hunë amazën e më. Përndaj, përri së ashtë musliman, atare me bu haqin për ta, pa dushim se ashtë një letësim për të të të kallahi manuara. Uh, Thëtë, a uh, ashtë në regullë që përsproqë në godazë në përshmi të thime elhamdullat dhe Allah në azemësume një të mirë. Ka lutë që ka përur përgambiris Asallam, në rast në sprovave ku ka thonë inna lillahi wa inna ileyhi rajiun allah më gjithni në mësibetë ochluf li khayran minha açi bië te allahut yemi ne tek ai do të kthehemi pa çdo sen ka përfundim edhe knaësia dhe lumturia dhe gëzimi ka përfundim ne te allahut yemi ta i kemi u kthy allahumme gjithni fi musibati o allah më shpërbllen kët fatkëti që më kanë godit dhe më zëvendëso kët që më kanë dhuar me diç më të mirë Kjo është lutë që e nga kam su, Mohamedi së rësëm të thejmë i në rasët e sprove të ndryshma. Pa vazhë, a janë të përdinshma, të përjashma, të që farën, qëka të që të ndodhë të thua këtë lutje? Uh, Thëtë, uh, kemi 2.000 uh, të fejuar, a duhet të kje një ka, apo të prez dhe së të mërëtohen? Po të të të këshperë, një ka mërëtohen, që farën, një këmë të një me një ka? Dhe që ose janë të feju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 Dihra me ditë sësi të prezentohen para njërzimet, si Muhammedan, Musliman, Islam si Shqiptar. Në jo, prezentohu si, dhe mëndë që se kërkuat prezendim fetar të je Musliman, nuk je Muhammedan, se s'ka Muhammedan, kë nuk është feja Muhammedit. Muhammedit sa sërëm është pejgamberi kësa e feja, po nuk është, është ajë themelusi dhe nuk është ajë uh, që e ka shpalë këtë fej. Allahu جل و علا e ka shpall këtë fe, dhe Allahu i mëdhenuar e ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, andaj nuk ka Muhammedan, ka musliman. Ju të kërkohet për katecia fetare, po do të thon, ju musliman, ju të kërkohet për katecia kombtare, thot përshëndetikush, ç'llë është nacionaliteti shqiptar? Jam shqiptar. Kosovar i Kosovës, ne s'ka qto kundër thënë është shumë e qartë, do të thon përkatësia se çfarë jap ton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 Soma ndon ti kaç, s'u so lutem mendu kaç, mendomir, me po ti kur's po munda, po mundao për, për, për, për pjeqo. Ekipa gnosha vështirin, fillim nga se është rënjuar se ti mendim i kaç, por me mund me me, me, me angazhem, mendomir për njerëz, mendomir për përreth, me mirë për rreth, mendomir për fjalë që thon, ndoshta e kam me të kaç, ti mendomir. Me Melina më ndomund, mendomir. Dhe larguam mendimet negative. Ankthe gjithashtu me lutje, me dhek me abdas, me namaz. Gjitha këto dihmojnë me linë allatë mandua që largun, të largun angëtët. Edhe kemi pyytin e fundit për sonte. Në konflikë që kjo edhe ka kalu, po... Desha me ditë, si t'ja bëjmë këtë dhejtë për kurbanë. Pas i përshka këti në smunit e të dreve është nëluar të të kurbanë. Jo, nuk është nëluar. Ko që ka nëluar, vëdhën? Nuk është nëluar. është kërkuar një kujdes. Apo? Apo?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 Në mëson çti bëjm punë është sigurisht më mirë ju është kelëshko. Allahu na bashkon në hyrën e mirë. Allahu na ruan nga çdo e keqe. E dendë kënim naqshum. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.